Заморські шипляче, що кинеш у воду і одразу стаєш, як ридисочка, чи як огірочок. Все ж справжні патріоти вибирають рідний аспірін. Холод змінився спекою, по аспірін треба йти до аптеки. Задалеко. Вам зрозуміли питання Каваль Марія Семенівна? Для чого йому адвокат не розумію? «Шелепінський Андрій Ігорович. Підозрюється, у скоєнні замаху на життя дудія Ігорова не може бути. За що?» «Усі ми хочемо про це дізнатися, тому я тут. О, Боже! Я його бачила сьогодні зранку. Ні-ні, цього не може бути». «Так-так, цікаво. І що він хотів від вас?» «Адресу заждіть. Покажіть мені спочатку ваші документи». «Прошу!» «Центр юридичного захисту?» «Ні, Андрій не міг цього зробити». «Чому ви так вважаєте?» «Як чому?» «Я знаю його. Два, так, два місяці. Він, як би вам пояснити? Він дуже боїться, що хтось його пожаліє. Він буде вам в очі говорити капості, але водночас намагатиметься хоч чимось бути вам корисним». На нього не можна ображатися Віра, так вона за ним просто пропадає А діти, вони ж усе відчувають Я розумію, що почуття не мають ніякого стосунку до справи Ні-ні, все дуже цікаво, продовжуйте Ви не бачили, якими очима він дивився на Ігоря Васильовича Зажадав від нього вмерти о тій же хвилині він би тільки запитав, у який спосіб це краще зробити. А вам не здається це дивним? Можливо. Але коли я його сьогодні побачила, він нагадав мені мого сина, коли Богдан лежав при смерті. Я аж перелякалася, розгубилася, не знала, що маю для нього зробити. Він же не прийме допомогою від будь-кого. А мені так стало шкода його, що коли він пішов... Я довго стояла і дивилася йому в слід. Вибачте, я не плакала, відколи поховала сина. Дякую за розповідь. Але я нічого вам допуття й не сказала. Навпаки, ви дуже допомогли слідству. День третій. Андрій закрив блокнота і саме вчасно підвів очі. Антон Федорович вийшов з тролейбуса, Підняв комір куртки і, не оглядаючись, попростував до пішохідного переходу. Хоч що, кажіть, а людина без машини має не такий солідний вигляд, як справи Антоне Федоровичу. Андрій, звідки ви тут узялися? Я тут кхе, кхе, гуляю. Можна вас запитати? Чи всі тепер при зустрічі з ним відводитимуть очі, чи це минеться? Що сталося? Я від небоги їду і... Ясно. Хочете відпочити, прийняти ванну, чаю з малиною попити? Дався тобі той чай. Я не затримую вас <кхи> довго. Що з вашим голосом? Щось там... От гарячка, ото сила. Жити не дає конкретно. Скажіть, будь ласка, чому ви у своїх свідченнях Заявили, що коли побачили мене у передпокої, то вирішили, буцімто, я щойно спустився з другого поверху. Ви стояли лицем до вхідних дверей. Я міг обернутися, зачувши ваші кроки, але я не міг стояти лицем до вхідних дверей. Я не сперечаюся. Можливо, ви тільки обернулися. Чому ж ви не сказали оте «можливо»? «Слідчому, ви ж не бачили, щоб я спускався сходами, але вам так здалося. Чому ви те, що вам здалося, подали як факт? А ви хто слідчий? Чому ви на мене нападаєте? Ви що, спеціально читували на мене тут? Ідіть звідси, поки я не викликав в міліцію». І Антон Федорович хутко попрямував через вулицю. Люди часто власні припущення перетворюють на реальний факт, коли хтось авторитетний висуває ті самі припущення і дедалі які